«Мало хто», – погодився Чигирин. І я став, що головою о четвертій ранку біг на поле, а о дванадцятій ночі падав на ліжко. Усе треба було перевірити, і як закладають пашу худобі, і як доять корів, і як орють-боронують, і як стежуть овець, і як сіють петрушку і чорнушку. За все хапався. І на все не вистачало часу. Навіть у газети рідко заглядав – тоді крику в мене було багато, а толку менше. А тепер, коли згуртував людей, повірив їм, ми так працюємо, що й в театр маємо час їздити. Поїдьте хоч раз з нами. Квиток безкоштовний. І не попрощавшись, дзвоном торкнув коней, а ті граючись понесли бричку по тінях липового шляху. У логовій криниці над якою верба тримає молодий вінець, купається зорі, а Місяць ще не забрів до них. Він залазить сюди так, як оброслий стовиною дід забридає із саком уставочок, що он посусідився з криничкою. І хоча порівняння Місяця з дідом надто довільне, одначе Данило посміхається своїй думці. І збредеш таке, він підходить до облямованого очеретом кугою та вербами ставочка і справді бачить, як з очерету старим місяцем виринає сива голова діда Ярослава. Дід, здається, не йде, а пливе зеленою, тримаючи на плечі благенького розхитаного сака. У далекому полі місяць розсіває срібло і сон. Звідусіль виходять копички й полукіпки. Старий повертає на схід голову і говорить собі, ось і козацьке сонце зійшло, а далі роса почне випадати. Який же ти гарний білий світе, а треба буде покидати тебе. І нема зараз на обличчі діда і крихітки їді, а є один супокій і зажура. Данила підходить до зарогу, що попискує під ногами, перечікує, поки старий поговорить із собою, придивляється до очеретинки, яку торкнула риба, прислухається до жабоніння струмка, що ніяк не вкладеться на ніч, і від усього цього з нього сповзає зібрана за день утома і спекота. Діду. А щось путяще є в цій воді? А зараз і побачимо, чи є щось тут, чимо дівчата позаганяли все живе в очерети. Ввечері тут купаються дівчата з поля і зорі з неба, а вночі самі русалки. Старий підводить угору вибілену голову, добряче придивляється до неба. Що воно принесе завтра? І щось рідне – Прихистковий вічний є в цьому читанні Небесного письма. То на погоду чи негоду, підсміюється Данило? На погоду, переконано і навіть урочисто, каже старий, і в усьому білому виходить з очеретів. Гарне цього року літо, і зерном, і погодою гарне. Шкода тільки, що в мої кісточки заходить осінь то нащо що ж вам бродити по воді?» Рибалка зітхнув. «Коли я в мої літа почну думати тільки про старість, то це вже не життя, а синій смуток. Копатимосься?» «Почекаю, поки ви впіймаєте свою золоту рибку», мружиться Данило. «Золотої вже не спіймаю. Не ті роки. От карася чи ленка, напевне, добуну». А коли ж ми з тобою вловимо півпудового коропа, аж півпудового, це треба поспікати. Двохсотграмового вже маємо. Люблю, коли вода пахне рибою, а не п'явкою, старий обережно занурює сака в ставок, підводить ближче до берега, натискає долонею на душку, а ногою із грудського дна колошкає рибу. Потім проворно виймає свою снасть, виходить із нею на берег і витрушує все, що є в ній на траву.